și este vorba despre o descoperire a ființii și a lucrării Mântuitorului Iisus. El este Evanghelia lui Dumnezeu. Și Pavel spune că prin această Evanghelie ne este dată nemurirea, adică rămânerea la infinit cu acea viață care ne-o dă Dumnezeu prin această naștere din nou, din cuvânt și prin Duhul Sfânt. Un creștin adevărat este acel care are această viață din Dumnezeu. Și acel care are această viață din Dumnezeu, viața din Dumnezeu care este în el, în om, lucrează mântuirea. Pentru că Biblia vorbește și arată foarte limpede, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Deci nu se poate vorbi despre o lumină care înseamnă Dumnezeu fără această viață din Dumnezeu. A cei care gândesc că pot avea lumina fără să fi primit viața, adică pe Hristos ca viață, sufletele cele se înșală. Este o amăgire. Niciodată nu trebuie gândit că prin ce ne închipuim noi înseamnă adevăr. Adevăr înseamnă numai acel Lucru care primește din partea Lui Dumnezeu mărturia, adică o dovadă din partea Lui în ce știi că ai primit, în ce știi că vei fi și vei moșteni, trebuie să ai din partea Lui Dumnezeu mărturia. Și cuvântul când ne vorbește pe așa să mărturie, cuvântul spune că este Duhul Proorociei adică Duhul Sfânt care descopere omului cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie confundat cu ce vase omul într-o școală cu ce este descoperirea care vine de la Domnul descoperirea este cu totul în afara a ceea ce noi ca oameni cu mintea pricepem pentru că omul este mărginit și el, oricât ar spune că poate să cunoască și poate să întrepătrunde tainele lui Dumnezeu, nu este adevărat. Ce este ascuns de Dumnezeu, nimeni, dar absolut nimeni nu poate pătrunde acolo. Numai când Dumnezeu se îndură de cineva, atunci acel lucru ascuns, acea taină, îi este descoperit omului. Tocmai așa se face și este foarte important, spun un gând acum, pentru că este vorba despre zidirea împărăsiei lui Dumnezeu care rămâne la infinit și această zidire care se face, se face numai și numai din acele lucruri tainice ascunse pe care numai Tatăl le știe și numai Duhul lui Dumnezeu, cum spune Pavel, care știe totul, ne le poate descoperi și numai prin ce ni se descoperă se zidește în noi se zidește în biserica lui Dumnezeu se zidește în lucrarea care se face pe întreg pământul și în toate timpurile asta este lucrarea care vine de la Domnul nu ce fac oamenii ce fac oamenii sunt îșghebări sunt lucruri care nu pot să spun că sunt rele dar nu e ceea ce trebuie să fie să știți dacă uh, învățăturile după lege ar fi fost uh, bune, bune, ele sunt bune într-un fel, dar nu pentru veșnicie, pentru viața de aici, da, ca viață trăită în frică de Domnul, sau viața morală, sau o viață trăită așa în ascultare de lege, e bună, dar asta nu se garantează veșnicia, nu, nu poate să-ți dea acea natură sau cel har ca să devii un om ceresc. Pentru că Apostolul Pavel definește foarte bine ce este născut din carne, o spune și Mântuitorul ăsta, este carne și ce este născut din duh este Duh. Apostolul Pavel spune că cei pământești nu pot să placă lui Dumnezeu, apoi tot cuvântul ne vorbește pentru cei care au primit cuvântul și tot cuvântul Padr vorbește când, ca să înțelegem și mai bine ne prezintă întâi pe omul întâi Adam pământesc și zice cum a fost cel pământesc așa sunt și cei pământești și apoi despre al doilea Adam care este Hristos Domnul și, și cum este cel ceresc așa sunt și cei cerești. Vedeți? Aici este întrebarea pământește suntem ce suntem și învățăturile care sunt pe pământ, școlile, sunt foarte bune, dar toate au în vedere numai ceea ce este aici, pe pământ. Dar ca să te bucuri de viața veșnică, să poți să intri în slavă, să poți fi folosit de Dumnezeu în planurile pe care El le are pentru împărăția care rămâne la infinit, când Domnul a vorbit acolo apostolilor că vor sta și ei pe scaune de domnii și vor judeca acolo în câteva cuvinte, dar aici este vorba de uh, o slujbă ce li se va încredința, care îi va face să domnească, să stăpânească, să conducă. Deci aici nu mai e vorba de ceva care, se zice trăiește și se bucură numai de odihnă. Nu asta numai. Oare întrebarea se pune în felul următor ca cineva să fie folositor lui Dumnezeu nu numai aici pe pământ, ci și în veșnicia care urmează pregătirea pentru ce trebuie să fim dincolo. E foarte interesant. Asta o face Dumnezeu prin cei ce sunt ai Lui și prin Duhul Sfânt. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu este acel care lucrează în voi, spune Pavel, mântuirea. Dacă acest lucru nu-l vedem, că Dumnezeu este acel care se găsește la lucru în viața noastră, atunci și te tot gândești că eu sunt care mă trudesc, eu fac, eu învăț, eu mă duc, alerg și așa. Ești tu, dar nu Dumnezeu. Oare Apostolul Pavel, care a lucrat cel mai mult decât mulți alții, a spus într-un cuvânt, cu privire la ceea ce era el, și sunt ce sunt prin Harul Lui Dumnezeu. Altă dată, când vorbește de lucrarea făcută, și nu eu, ci cel care este în mine a făcut toate aceste lucruri. Deci, în felul acesta se înțelege că cei cerești, Gândesc cu totul altfel decât unul pământesc care este învățat foarte bine. Multe lucruri bune, așa, dar nu are această lumină care să aibă în vedere veșnicia care urmează. Noi în adunare învățăm lucruri care nu numai pe pământ ne sunt de folos sau trebuie să le avem. Ce învățăm noi astăzi? E pentru ce urmează să rămână pe totdeauna în noi. Și dincolo când vom ajunge, fiecare va vedea lucrul pe care l-a făcut aici pe pământ, că dincolo îl va vedea. Și atunci îți vei da seama că truda ta, munca ta, alergarea ta, tot ce a fost pe pământ pentru cauza lui Hristos, toate cele rămân acolo, da, e foarte interesant. Hai să auzim un alt lucru. Apostolul Pavel vorbește în munca pe care el o avea cu bisericele. El le spune la un moment dat că zice, voi îmi sunteți cununa mea de laudă în veșnicia care urmează. Deci sufletele care au ascultat cuvântul de care s-a ocupat Pavel s-au ostenit, s-a jertit pentru ele dincolo, toate aceste suflete din partea lui Dumnezeu este dovada, sau mai bine spus, ce a spus Mântuitorul. Uh, nu voi m-ați ales și eu v-am ales. Dacă vorbești despre această alegere, ea a avut un scop. Ca să aduceți multă roadă și roada voastră să rămână. Deci, roada voastră să rămână, vă dați seama, Apostolul Pavel și toți fiecare la rândul lui, că fiecare și-ar un rod al lui, el se va bucura când va vedea acolo că mii de oameni de suflete datorită cuvântului pe care l-a mărturisit cu atâta jertfă și dăruire, ei vor fi ca o răsplată din partea lui Dumnezeu, pentru el va fi o bucurie deosebită, asta se înțelege ca și pe, pe pământ. Părinții care aduc mai mult copii pe lume și când vei vede pe păi, Domne copiii aceștia pe care noi am adus în lume a cerut jerfă, muncă, trudă, grijă, iubire, dăruire. Deci nu s-au născut și au crescut așa ca o cucute fără să aibă nimeni grijă de ei. Nu se poate vorbi așa. Și copiii sunt. E o slavă a familiei când în familie, sunt mai mulți copii și toți, unul și unul, crescuți frumos, educați frumos și aduc cințe părinților și sunt de folos societății și spre slava lui Dumnezeu. Asta este rolul bisericei în lume, nu numai pe pământ. Mulți au gândit că să facem o lume mai bună. Nu, domnule, nu. rostul nostru nu este să-l facem o lume, că lumea nu se poate schimba, ea rămâne tot în lume. Dar din lumea aceasta Dumnezeu aduce suflete pe care el le știe, le cunoaște și le aduce și adaugă la numărul celor mântuiți suflete noi, vin și primesc cuvântul și ajung să fie încadrați, să fie să sădiți în pământul celor vii, adică în acest ogor, dacă îl putem numi așa, lucrarea lui Dumnezeu și asta este biserica, Biblia o numește Biserica Dumnezeului Celui Viu. Ai nu mai există colori diferite. Ortodos, catolic, pentecostal, baptist, ostaș, nu. E vorba de un singur duh, o singură credință, un singur botez, e vorba de un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este în toți și care lucrează prin toți. Asta este Biserica când avem această convingere, atunci eu nu mai am în mine spirit de partidă, cum vedem la multe din bisericii evanghelice, chiar este un lucru rușinos, să furi suflete dintr-o altă biserică și să l aduci la tine ca să te laude, și Apostolul Pavel vorbește lucrul ăsta, deci ca să se laude cu trupurile lor, pe te cu trupul lui, că el s-a dus la tine, dacă el l-ar fi primit pe Hristos, ar fi rămas acolo, dar cum vin la tine și te lauzi că ai un număr mai mare de suflet în biserică. Dar nu ți i pus întrebarea, are el naștere din nou sau nu are? Și Apostolul Pavel spune, lui, ca să se laude cu trupurile lor. Deci ce laudă poate fi asta? De aceea să ne bucurăm și se i dăm slavă lui Dumnezeu că suntem chemați de El. E așa frumos acel cuvânt. Nu voi m ales. E frumos acest cuvânt. Și dacă Dumnezeu ne-a ales din această lume și ne-a dat acel har, cum El însuși spune, cine vine la mine, va avea lumina vieții. A avea această lumină a vieții înseamnă să fii pus în cunoștință despre voia lui Dumnezeu. Despre cel har nemărginit al lui Dumnezeu care are în vedere. Asta este foarte important. La asta să ne gândim noi. Împărăția care trebuie să rămână la infinit. Dacă pentru asta lucrăm și pentru asta suntem gata pentru orice jef fericit de noi. Dar dacă gândul este la altceva, Chiar așa zis, să zice că luzi pentru biserica ta. Dar nu se-i pus întrebarea dacă biserica ta e Hristos capul ei sau dacă El e cel care lucrează în biserica în care ești. Căci dacă El nu lucrează și nu mai e o biserică care are anumite el și reguli și se comportă potrivit cu ce am moștenit. Dar fără să aibă acel har al descoperirii Fiului Dumnezeu în mijlocul ei. Întrebare, mai poate fi o biserică vie? Nu mai poate fi. Și în lumea asta sunt atâtea biserici moarte, care, datorită faptului că cei care lucrează nu-și pun întrebarea, dar mai mult putem vedea chiar cum și știm chiar, că cei care Conduc astfel adunări sau biserici, nici ei nu sunt născut de nou. Și atunci, dacă El nu e născut de nou, prin cine să nască Dumnezeu Suflete? N-are cum. Când El nu poate vorbi printr-un mort. El vorbește, dar nu vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Și dacă nu vorbește, că și El are, vorbește tot din Scriptură, când se spune că Dumnezeu vorbește, înseamnă cuvântul descoperit prin Duhul Sfânt, ale cuvântul cuvântului Dumnezeu. Și uh, am văzut oameni atei care slujesc în biserici și citește și el Evanghelia. Întrebarea e, dar uh, ce citește nici el nu înțelege, pentru că din moment ce nu are Duhul lui Hristos, cum poate să înțeleagă cuvântul? Și atunci cei care îl ascultă, iarăși se pune întrebarea, cum poate să înțeleagă ca să aibă și el mântuirea? Nu înțelege. De aceea, se dăm slavă Domnului care este în mijlocul nostru și să-L rugăm să ne păstreze El în acest har, cum El însuși a spus, și cine vine la mine va avea în El lumina vieții. Lumina vieții este vorba despre acea viață care este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și când această viață care este ascunsă de ochiul lumii, țință, este cunoscută pentru că ai lumina care este El, atunci cunoștința ta, viața ta, trăirea ta, nădejdea ta, bucuria ta e cu totul și cu totul diferită de ceea ce lumea gândește sau cum gândește sau se bucură, că e creștin, dar el habar nu are care este nădejda celui vieți care rămâne pe totdeauna. Mai cântăm, mai cântăm,